Slavosovia a 19 pentru dobândirea rugăciunii minții în inimă, în duch și în adevăr. Aleluia, slavă, ție, tată, Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne rugăciunea minții în inimă, în duch și în adevăr, curată și concentrată, continuă și binecuvântată, ca tămâia de înger la cer purtată. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne rugăciunea minții în inimă, în duch și în adevăr, ca să încă iubirea ta ne vedă. Da la cer ne vei înăța, Că între în învierii luminei și împărăției vom sta. Aleluia, slavă ți ce Tatăl celeste, Iubim și te rugăm, ne rugăciunea minții în inimă, În și în adevăr, Ca o cruce în inimă săptată Și cu lacrimi de iubire udată. Aleluia, slavă ți ce Tatăl celeste, Iubim și te rugăm, ne rugăciunea minții în inimă, În și în adevăr, Ca o smirnă la cer înălțată, Ca semn că în mâna ta ne-ai luat, Cauceată, binecuvântată, aleluia, stavă, ție, Tatăl celeste, iubim și te rugăm, dăruiești rugăciunea minții în inimă, în duc și în adevăr, ca să că greșelile noastre le-ai iertat și sufletele noastre în lumină le-ai îmbrăcat. Aleluia, stavă, ție, Tatăl celeste, iubim și te rugăm, dăruiești-ne rugăciunea minții în inimă, în duh și în adevăr, ca să încă sufletele noastre pe calea ce luminate la tine le-ai purtat. Aleluia, slavă, ție, tată, Ceresc, te iubim și te rugăm, rugăciunea minții în inimă, în Duc și în adevăr, ca să că sufletele noastre, destin binecuvântat, ai dat și peste podul de raze la tine le-ai înălțat. Aleluia, slavă, ție, Ceresc, te iubim și te rugăm, ne rugăciunea minții în inimă, în duc și în adevăr, ca să că Duhul tău, cel sfânt, în inima noastră, pentru noi, duios, s-a rugat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celestei, binește, rugăm, de rugăciunea minții în inimă, în duh și în adevăr, ca să încă prin nașterea cea de-a doua, un Duh Sfânt nebinecuvântat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celestei, binește, rugăm, de rugăciunea minții în inimă, în duh și în adevăr, ca să încă la dreapta Fiului Tău celubit iubit neașezat și nume stelor noastre ai dat.